Як краще мені збрехати? Не верзи, дурниць, Юрку. Розкажу тобі все, про що знаю сам. Але не сьогодні. Переступаючи через купи битої цегли, Максим подумки вилився. Тепер уже, значить, клятий кагебіст не хоче бесідувати в кабінеті. Подавай йому зустрічі тета тет Вибрав для цього якийсь довгобуд. Несусвітню розвалюху, коридорами якої свищуть вітри, а ти, Максиме, чекай тепер на його змилування. І про що питатиме? Якщо про стару каргу, то хай послухає, що то за птася. Хай послухає. Смаль уже встиг полагодити віконну раму і уставити шипки. На Клавдію огром'як дивитися не міг. Вкрай хотілося взяти до рук ножа і перепиляти її горлянку. Або навіть не так. Вивезти стару в брища на смітник. Хай конає. Хай скачуть по ній ворони, хай рвуть її на клоча голодні пси. Ще ніхто ніколи так витончено над Максом не збиткувався. І тому тепер щодня з ранку до вечора Погойдувався він на неспокійних хвилях злоби. Десь під серцем клекотіло. Кулаки стискалися від невтоленого бажання помсти. Максим зупинився в кутовій кімнаті недобудованого дому і майже відразу почув чиїсь кроки. Обернувшись до вхідного отвору, узрів молодого чоловіка в спортивному костюмі. «Ви, Максим?» запитав незнайомець. «А ти хто такий?» виречився Макс, котрий ще не встиг позбутися свого лихого настрою. «Я Юрко». «Ну то й що з того?» Молодий чоловік іронічно посміхнувся, зміряв Максима поглядом, а тоді знову перепитав. «То ви Максим чи ні?» «Ну Максим. А тобі що до того?» — Я від Миколи Трохимовича маю вам дещо передати. — То його не буде? — запитав чолов'яга, якому раптом відлягло від серця. — Значить, Миколи Трохимовича не буде, а отже не буде і цих його підленьких, вкрай небезпечних запитань. — Це міняє справу. — Ось, — хлопчина виставив уперед долоню міцно стиснуто в кулак. І коли Максим Смаль інстинктивно нахилився, щоб придивитися, що ж там заховано в тій долоні, Юркова правиця раптом різко рвонулася догори і кулак врізався Максові у верхню губу. Удар виявився настільки несподіваним, що з очей бризнули іскорки. Та ще не встиг Макс і подумати, як нападник ударив лівою, знову боляче поціливши в обличчя. Цього разу чолов'яга не втримався на ногах і впав на запелюжену долівку. А ви будете в мене замість боксерської груші, весело мовив Юрко. А це, звичайно ж, був саме він. І коли Максим почав зводитися, зацідив йому кросівкою у вухо. Але не треба валятися, знову радісно згомонів. Я ж не можу вас бити лежачого. Вставайте но вже. У Максовій голові брискотіли срібні дзвоники. Він ніяк не міг отямитися, як же це так? Його дорослого чоловіка лупцює якийсь шмаркач. «Досить лежати, Максиме! Ви простудитеся?» – кипкував юнак. «Це ж бетон, а не перина!» А потім дружина запитає, де це ви примудрилися на себе весь бруд зібрати? Скільки може вважити оцей його хлопай? Кілограм 60. Не більше ж. Макс раптом відчув себе занадто скривдженим. Зводячись на ноги, чекав нападу. Зараз ми прицілимося. І далі іронізував нападник. Прицілимося і раз. Але Юрко не вдарив. Тільки змахнув правицею. Імітуючи напад, Макс шарпнувся вбік і, зачепившись за брухт, ледве знову не гепнувся додолу. У ту ж мить він помітив, що спритна тінь, обтягнута синім спортивним костюмом, уже в повітрі. Хук! Юркова нога поцілила Максові в груди. Та удар не виявився аж настільки потужним. Мабуть, юнак трохи не розрахував відстань. І враз ніби сто блискавок прорізало Максову свідомість. Диявольський спалах люті аж струснув ним. Серце вдарилося гарячим згустком під горлянку, а з неї вирвалося якесь майже вовче гарчання. Мацнувши перед собою руками, зігнувся й ухопив дерев'яного цурпалка, що валявся в пилюці. Різко рубонув ним поперед себе. Юрко скрикнув від болю.